Він знову сидів у кабінеті розраховувача. Соціолог Вой скоса поглядав на нього. А поряд з Харленом стояв Ферук, схиливши до нього свою голову мертвяка. Від тиші аж дзвеніло у вухах. Всього одна мить потрібна була Харлану, щоб збагнути в чим річ. Урвав своє хихотіння аналізатор. Харлан схопився з місця. Є відповідь? Ферук глянув на плівки, затиснені в його руці. І я звичайно, тільки якась дивна. Дайте я подивлюсь». Простягнена Харленова рука помітно тремтіла. «Нема на що дивитися. Тут щось незрозуміло». «Тобто як незрозуміло?» Харлен утупився в Ферука тривожним поглядом і дивився доти, аж поки постать розраховувача розпливлася в його очах невиразною плямою. «Та жіночка не існує в новій реальності». Голос розраховувача долинув звідкись здалеку. «Ні, це не зміна особистості. Вона зникла зовсім. Щезла. Випарувалася. Я обрахував усі змінні аж до значення ймовірності 0,1. Розрахунки показують, що її немає ніде. Скажу вам більше, він потер підборіддя своїми довгими худими пальцями». «Зважаючи на те поєднання чинників, які ви мені дали, я не зовсім розумію, як вона могла існувати в попередній реальності». Харлан ледве чув його. Він був немов у тумані. «Але ж... але ж зміна така незначна. Я знаю, просто дивний збіг обставин. То ви візьмете плівки?» Харлан машинально взяв їх і навіть сам того не помітив. «Нойс зникне?» Її не буде в новій реальності. Невже це можливо?» Він відчув, як чиясь рука лягла на його плече. У вухах пролунав воїв голос. «Ви не здовжуєте техніку?» Рука враз відсмикнулася, немов пошкодувала, що так необачно доторкнулася до технікового тіла. Харлан ковтнув слину і з волі надав обличчю спокійного виразу. «Все гаразд, я цілком здоровий». «Чи не могли б ви мене провести до капсули?» Він не повинен так відверто виказувати свої почуття. Він мусить поводитися так, ніби всі ці дослідження мають для нього суто академічний інтерес. Мусить будь-що приховати ту величезну невимовну радість, що переповнила його, коли він дізнався, що Нойс не існуватиме в новій реальності.